Beraz, e, gaurkoan izarkoan, Euskal Herriko lehen telekomunikazio operadoreko operatiboari buruz hitz egiten. Bueno, ba, Itzen goduko eta horretarako, hasier eta garikoitzen gara ialde ditugu biak, e, kaixo, arratzalde hona eta ongietorriak antzeta erratira. Kaixo, arratzalde hona. Arratzalde hona, mila ezker, egomiratzen batik. Bai, haipatzen bueno, dugu, bueno, oi, e, oituak e, gaude azkeneko urteetan, hainbat bueno, ba, proiektu, eh kooperatibo buruz hitze e, gitera, hasiera e, batean askoak dira e, bai elikadurarekin e, lotuak, e, asken urteetan baitare, bueno, bestelako proiektu batzu badaude, ba, daude, ba energi e, berriztatzaile buruz, mm -hmm. baina gaurkoan e, bueno, telekomunikazio proiektu bat hi buruz hitzein e, merra dugu Izarkon, senaduen mm -hmm. e, e, proiektua, bueno, e, eta behin, ba, pixka pizka bate aldugo zue azaldu nola sortu zen. Horrelako proiektu bat ez, martxan jartzeko ba, ideia edo? Bueno, horrelako e, proiektu bat e, martxan jartzeko ideia duela urte de xentetik e, daramagu bueltaga. Hain dela, bueno, ba, zango dut, e, bosei zazpe edo, ari gira Euskal Herrian talde bat, ba, gifinet edo sare libre eta neutralak ez asmoaregin. asmoarekin. Horren lan horretan gabiltz, eh baino beti buruan eduki izan dugu e, sareak sortzea bai baino behar-beharrazko zala sare erabilita e, pausuak daratago matea eta bueno, ba, operadore bat sortzea zerbitzu emango luken operadore nazionala sortzea. Ta bueno ba, ba ideia ba, ideia gifinet garatzera segi ginen eskai ostik buruan e, ideia hori. Baina gauzatu asken urte tardi bi urtetik ona eginteku gehien bat. Baita gaina, pixkat, e, zukaitorazan duzumezela, askene urtea gutan ere ari gerala, e, bueno, ba, ba, ekimen berriak eta zagutzen, kooperatiba berri bat zuzortzen, eta horrek ere lagundu digula, E, asierako asmoa baitzen, asierak esan duzela gifineten gainean zerbitzu e, amatea, baina enpresa nundik nora edo e, antolatu, piskate askeneko urtetan horre edatzen joan den kontzeptu konzeptorreke lagundu egiteko eta piskate bideratzea kooperatiba eta aldeortatik egitera. Enzo zenari, olatuko zareko bueno, okideak zarete ez da? Hori da, bai. Da. <tus> eta, bueno, a, barkatu, baina e, martxan jartzeko edo o, nolako eredua jarren egendu nare bai, pikate, ikusita horren arteak ondiren ekimenekin, eta horiekin harremanetan egun gara, eta digidez, goien, erre, goien, goien errekin eduki dugu harreman oso ondia, eta beraiek, bueno, ba, pixate azaldu digute horrelako proiektu bat jartzearen nondik norakoak. Eta horrendik, beraien be, berai aldetik, horrendi laguntza askoaria ari gara jasotzen. Mm. Mm. Bueno, e, gozen proiektu buruz, ja modu tekniko batean, non ez dakitzen modura, bon eitzak zer da ze aski, zueke, bueno, eskaintzen duzutena, edo proposatzen duzutena? ba, ba guk proposatzen duguna da eh e, telekomunikazio operatorak gentea tele, k esagutu telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen dituen eh e, e, enpresaet gustatzen baina bueno, bai e, ekimen bat eta e, gero egia basan duguna sta moduko kooperativuan antolatuta baina printzipioz u eskaintzera da, e, e, e, da gu e, erabiltzaileentzako E, telefonia mugiko zerbitzua, internet zerbitzua eta telefonia finko zerbitzua m Bakoitza bere, bere zaugarriekin, baina Azteko eta behin hori ez amardu, esam emango dugu Telekomunikazio zerbitzu oso bat Osoa zer esan nahi du, zerbitzu e, aldetik Alde batetik bueno, e, telefonia, haipatuzun mm -hmm. bezala Interneta, baina ez dakitze bere zitazunekin mm -hmm. Bere zitazuna e, Tekniko aldetik, ba, ez da gau beste operadorek eduki dezaketen zerritzuden gandik berrizta sun -ge -ge Hau da, e, bueno, ba, telefonia mugikorra eskainiko da, telefonean mugikorrean bai hortxa eta bai interneta. Eta e, e, txea nere, finkoan ere bai interneta eta bai... E, Tel, tel, tele, telefonoa, telefonoa finkoa, internet finkoa, etxekoa eskainiko dugu. Hori da gaur egun eskaintzen den, or, orokorrean eskaintzen den zerbitzu e, oinarrizkoa. Zagun oru alde hortatik guk antzekoa, zerbitzu hori bera eskeniko dugu. Dezberaintasuna de, de gehien bat da filosofia aldetik edo egitura aldetik, gure ere du aldetik da, gehiago. Hori da eh horri bruseengaldetugar eh? eh? ni zuen piska bat bueno eredu hori eh aldegosoe piska bat azaldu zerk eh bueno ba zaituztete eh asken finean baitare bestelen operadore operatore eh bueno ba, komertzial guzti horien gatik Baina, e, bueno, asierrek ero kontatu gubizikatu edo, no, Aztekos nahi nuna da, asierrek esan du, baser hama tela edo badara mala e, talde txobatek, azkeneko saspi sortzirutan e, e, Euskal Herrian guifinet e, zerbitzua edo e, e, Osatzen, da, azkenean da, sare neutral eta, eta ireki bat gainazken aldi hauten entzun dugun e, internetaren neutralitatea e, amaitu nahi antzabiltzatela edo. Bapiskat kontzeptuakin neutralaren eta irekiaren zerbitzuak e, e, kontzeptuakin sarea sortu dute eta piskat hortik... E, e, Dijua hori zango zenberesitasuna, zire si kontatzea... Hai, teknikoki, bueno, bai, te, aztu ditzea heleneza, teha. Bai. Teknikoki, e, despreintasun, filosofikoki aldetik, e, eduki, edukitztaz gain teknikoki beresitasun txiki hori, batez ere, txeko interneta eta txeko telefonoa ematerakoan e, beste operadore arruntek, operadore transnacionalek, e, abitzen dute beraien sare propiak, norberak, o bakoitzak bere sarea sortzen du, bai móbilstarrek berea, bai bodafonek e, Vodafoneek berea bakoitzak bere sarea sortu egiten du eta eksklusiboki bere sarea hori erabiltzen du. E, guk erabiltzen dugun eh eredua edo filosofia da sare bat nahikoa dala guztien artean hemente partekatu eskero nahikoa dela batek osarai bat guztientzako ematea. Ordun eh eredu horrekin eh e, aukera daukatez bakarrik operadore eta handiek undiek zerritzua eskaintzeko, baizik eta operadore txikiak edo ubezelako operadorea herrikoi batek, aukera eduki dezake zerritzua eskaintzeko mm, sare bat, edo sare neutral bat e, sortzen baldin bada. Hortuan, gure e, aldetik, bueno, ba, ba sortzen ari gara, sare libre eta neutral hori gifineten enizenean, horren dala urte isentetik aurrela da magun sare hori, Eta guk baliatoke dugu zari hori iberbera. Horrek edutzen nahi guretzako sare bat espreski guretzako izan daitekeen egaba izango den sare bat sortzen nahi egala, baizik eta edozein operadorek batez ere operadore txikiek erabiliali izango duten e, sare bat sortzen nahi gala. Nere azko gustatzei eta zierrek erabiltzen duen metafora bat edo, pizkate zan duguna eta sare neutral hori edo esplikatzeko do sare libre eta neutral hori esplikatzeko eta da e, denok ulertzen dugun errepide sarearen e, kontzeptua, ez da guo e, itutago da etxera interneta doekartzeko nik adibidez nere txian e, dauzkat e, euskal teleko bodafoneko e, eta mobistarreko e, fibrakiru baina batakit beste leku askotan ez dela iristen. Baino aldiz etxera kotxezetortzeko e, errepidezare bat dago nik ez e, sesati 6. egin duen udalak, 6. egin duen diputazioak, sesati egin duen e, e, e, Europako gobernuak edo nik dakit denen artian errepidezare bat osatzen dutela eta nik e, betetzen ditudan bitartean e, e, trafiko arauak E, errepide hori erabilidezak edala. Eta nere txera iristeko modua badut. Eta, e, errepiderik iristen ez den herria edo etxea inkomunikatutzat hartzen da, ba ez daukalako e, ibigalius berda iristeko, baina sare bat, oza, bide bat iristen baldinbazain nere txera, nik nahiko adokat hori nere txera iristeko berdintzaitzenek egin duen. Bada kontzeptu bat sortzia da, e, ba, eragile desberdinen artean sare bat sortzia, sare horrek badauska, sare libre, neutral eta eta irekia izateko badaude e, bete beharreko arau edo edo esaguarri batzuk, eta bein hor barru e, arau horiek betetzen dinbitartean, ba, edo nort erabilidezake zare hori, eta gukei nahi duguna da, sare hori erabili e, zerbitzu amateko beraz, horrek egingo luke e, nola baiteko, e, azpiegitura guzti hori, murriztu izan beharrian e, iru lau edo bost zare desberdin, ba, ba, gure ilguru da sare bakarra Zuntzia. Izarkon Euskal Herriko lehen ba, telekomunikazio operadoreko operatiboari buruz hitz egiten jarraitzen dugu eta esango dugu bueno, ba, urtarri jean telefonean mugikorrerako zerbitzua ematen hasiko e, zaretela eta bueno, handik gutxira usteet baitare e, internet e, finkoa e, mugikorren zerbitzua eskaintzeko ba, e, oran e, zarea E, bueno, baliatuko duzue, ego euskal herrian, eta esan dugu, bueno, galdetu, digutelako, eh? e, pisoa euskal herrian zer, ez, bai, e, lapur ere eta basen aferroan, bueno, lan egiteko, hornitzailearen nitzai e, ba, bila, ari zaretela ez bai, da. Bai, horrela da, bueno, zare, e, e, otelefunea mugiko rae mateko, Estatuaren aldetik eh, konkursu egitea izan dira eta orduan eragile operadore nagusi batzuk daude beraien e, antenak eta jarrita dozkatenak mogikorrerako zerbitzu dama analizateko. Ez da libra, ez da gaukerarik beste edozeinek, konkursoa irabazi ez duen beste edozeinek zarea sortzeko. Orduan beharrezkoa dakagu, soritxarrez gaur egun beharrezko dakagu operadore nagusio egiteko baten sare arabiltzea. Hegoaldean e, bueno, ba, pixate begiratzen egon da, azkenean e, egokiena edo ikusi gen du Orange izango zala. E, baino gure proiektua Euskal Herriari begira Euskal Herria esparrutzaat e, hartuta ukagunez, ba, ezgu e, iparraldea alde bate uttzen nahi. eta ba, en gaur egun e, e, ikusten ari gara eta pixka aztertzen ari gara, bai legedi eta bai tekniko aldetik zebaldintza bete behar dian, egoaldean, esan ez bezala urtarrilean zabalduko dugun zerbitzu hori, iparraldean ere eskenea lizateko. Ez dakago e, utzita, eta asiera zertik oso argi gineokan, e, izarkometik. Euskal Herri osorako zerrutzua emana egenuela, bai iparraldea, baina nafarroa, bai e, Eusko erkidegoa, Bueno, Badakigu gure ezagutza, desorri gutxiago delako e, iparraldean nola sortu daiteke edo nola garatu daiteke horrako proiektua, da, ba pixkat moteltxoago jongo dela, baina ja sort... lane hortan lanea nagia. Bai, azkenian ez dugu astu ber e, bi estatutan banatuta dago gure herria eta eta estatu bakoitzak legedi beresi badauka, e, orain arte hasiar gese mundu la ez, estatu espainarreko legedia astertu dugu, bilatu dugu nola eman zerbitzua e, e espainiko estatuaren LGEpean edo eta arigera mm, bilatzen ez bakarrik zu zuk esanduzun bezala zehorekin igual beste atal bat irigot ez bakarrik e, e, nola nola moldatu Frantziaren estatuko legedia e, gure zerbitzua e, iparaldeko hiru lurraldetan emateko baizik eta e, eragileak bilatzen ari gera lagunduko digutenak e, gure, gure zerbitzu hau edo gure e, kooperatiba hau iparraldean ere zabaltzen seori esan nahi dut e, berez talde txiki batek hasi dugu hau baina gure asmua e, eragile desberdinak bidean topatzea da eta eragile desberdinekin e, aldenik eta eta zabalen proiektu oso azken arau proiektu bada esan dugu mesla ez da enpresabat, ez da es da e, e, gauza txiki bat eta bueno ba gureismoa bai da eragileak bidean topatu eta beraiekin elkarlanean jarraitzea. Yenda Squorie bon, bueno eh telefonia compania aldatzea egia da azken urteetan eskentza oso zabala delako jendea ohitura hartu du eh barruada batetik bestera aldatzeko eh orain dela urte batzuk e, pentsa ezina zen jendea gainbat jente eldua beti ba keskak ditu eh mefinantza e, ez dakielako eh mm. e, ongi E, bueno, ez dakit behar bada entzule batek e, galdetu daiteke ez e, bueno, baina izarkomek e, ziurtatzen, e, ziurtatzen du kalitatea e, pixka bat e, ez dakit e, zer esango zenioke behar bada e, horrako duda edo galderak dituen e, entzule batik Bai, ba, lehenen lehen biziko ba, beldurek ezukitzeko. E, proiektu herrikoi eta kooperaatibo bat sortzeak ez du dela esan nahi e, kalidaari baixuko proiekitu bat izan behar dago denik. E, bai alde teknikoa oso garatuta daukago, e, ordu, beste dosein ba, konpaini ba, telefono konpainiak edo operadorek eskaini dezaken kalidade berdinarekin gutxora bera eskainiko degura, eskaintzeko gai gehala gure zerbitzua. Uh -huh. Ezni bat egongo da eta dazuk esan duzu egoten dela joan beldur bat jende badoka lohitura batetik bestera saltoka ibiltzeko e, ba, egon daitezken e, eskaintza berdinegatik eta e, bueno gukor mm, Desa bat, edo abantalla bat izango dugu, eta da gu esgera ibiliko e, erabiltzailearekin jolasian, gu esgera ibiliko e, gaur e, oferta batekin edo eskaintza batekin, hiru e, betetan e, telefonia mugikorra edo interneta oso merke jarri, eta gero lloin godugu, eta prezio estandar bat, eta e, guk argi dugu, guk zerbitzu bat ematera gatoz, guk e, e, buelta asko eman tagero, e, prezio ustez, justo bat egin. E, erabaki dugu onart, baimenduko duena e, e, guztiago guztia hau baino eh e, presio ba onargarria izatia eta ezgera ibiliko saldokata oaine eskaintza bat eta orain oparituko dizut hau guk presio bat jarriko dugu eta eta presioa hori izango da ba bueno, egongo dire e, aldaketa batzuk agian ba, ba, dena elgar ezteko baino gu ezgera ibiliko mm, or e, jendeaekin Igual ez ditu orla e, batzuk erakarriko, baina ez, ez ditugu xatuko balako batian presioa jodugulako, eta... Bai, bai, Azkai finean, garik oso argi esan du, gu ez gatoz e, servitz komertzial bat eskintzera eta bezeroak hartzera. E, gure proiektuak bilatzen duena, da nolabait e, jendea proiektu kooperatibo eta elkarlaneko proiektu bat e, Elkarrekin carrekin e, gatoz ordun ba gure zerbitzua e, e, gurekin nola labaitesan gurekin kolaborazioan eh zerbitzu bat jaso nahi duenak ba, ez duaz preziaren bidez hori erakartzera baiz eta proiektu osoaren bai. eh e, demostrazio batekin eta bai. bai, hori agukargu dugu e, zerbitzua e, momentu hontan mm, Telekomunikazio zerbitzua, e, e, oinarrizko zerbitzua da, oinarrizko eskubide bada, bai e, interneterako konexioa gaur hongo e, ba, gaste asko eta ikasteko eta behar duten edo, edo baliatu esaketan zerbitzua da, e, nizadakit e, e, medikuarekin itzorduak egiteko eta e, telefonia mugikorra ere bai, edo, edo telefonoa finko, e, finkoa, e, zerbitzua da eta gatoz, nolabait, zerbintzu hori e, e, zabaltzera, zerbintzu hori eskaintzera, eta zerbintzu hori eskaintzera, bezan mm, dugu bezala, ba, ba, ba, ba, idea kooperatibo eta bai. eta neutral batzun bidez. Bueno Asken galdera bat, e, bueno, ba, zuen proiektuarekin, izarkon mm -hmm. proiektuarekin bat egiteko, bazkizde izateko, informazio askuratzeko, pixka bat, e, bueno, e, zein da biderik e, zuzenena, egokiena? Momentuz e, zuzenena, eta esan dezakegu bakarra, E, gure webgunean sartzea da, webgunea da eh e, webkoitza.gikoitza.gikoitzaizarcon.eus eta hor badago eh webgunean sartu eta altxo bat badago, eh gurekin eta hor eh bueno, ba ritxo batero dago, guk egiten duguna da esan dugu eh e, kooperatibo gera, ekimen kooperatibo gera, eta eta prinzipios, e, gure zerbitzua jasotzeko kooperatiboko kide izan behar dago hor e, eskatzen duguna, lehenengo gauza kooperatibako kide egitea horri horren bidez, horri hori bete eta eta kooperatiban alta ematea, bak gaur egun eh igualdeko jendeak goienrr edo ezagutzen du eta iparraldekoak geienrr hor dago, pixkat kontzeptua hori da, e, e, bertako kide egin eta gero kide egin da gero, ba, norbera jakingo du ze zerbitzu jaso nahi duen eta eta sea aukera euskaraz zerbitzu ja jaso dezeko, baina hori da esandugo munduaren da, webunean dago. Mm -hmm. Aser, ezakiet zerbege jo gaitzeko. Ez, hori da, garik esan Eh, e, pixkat e, proiektu kolaboratibo bat edo kooperativo badala, ortun e, ba, eskatzen ba Eh, kolaborazio minimoa dela ba, e, parte hartzea eta parte hartzeko ba gutxienez gutxienez kooperatiba KIDE izan berda. Mm -hmm. Orden gero hortik aurrera bakoitzak edo norberak erabakiko du ze puntuarte inplikatu daitekeen proiektuarekin edo nahi duen proiektuarekin. Baino oinarrizkoena da a, a, proiektuaren KIDE izatea. Mm -hmm. Bueno, Guzti va horrekin gelditzen gara goratu, eh? Eus, bertan, bueno, zerbitzuen xetasun eta xetasun guztiak aurketutako dituzue eh? eta baskide izateko baitaren, eh? bueno, egiteko eh? aukera ere bai. eskermila, eh, PI, bueno, gari, Bani? Ez gauza txiki bat, esan dugu 20 berriro elkarketan zehar, baina berriro esateko, ba, eskatu nahi dugu jendeari hurbiltzeko gure gana ez bakarrik zerbitzua jasotzera edo edo eh kooperatiboki eh zerbitzua e, jasotzeko mailan bakarrik baitare guzti hau eraikitzeko, hau den onartean eraikitzeko gauza izango da eta eta lanerako pres dagoen edonor hartuko dugu gore onduan ze, ze lan de xente dago hemen ekiteko hori da no eske ba, guzti ez horrekin galditzen gara askar mila bihai zuei, zuei.